Розділ шостий. Люди дискутували, куди їхати. Або обговорювали це як мого більше, гарячково підраховуючи з того, що їм може знадобитися для виживання, вони зможуть запхати в хопери. Ми знали, що група, яку Раті тепер називав «злі інспектори», мала доступ до хаб-систем і знала всі місця, де ми побували під час досліджень. Тож нам потрібно було піти в нове місце. Ми поїхали в місце, яке я запропонував Раті після швидкого погляду на карту. Це була серія скелястих пагорбів у густих тропічних джунглях, в яких мешкала велика кількість різноманітної фауни, достатньо для того, щоб заплутати сканування у знак життя. Менса і Пінлі спрямували хопери вниз і посадили їх серед скелястих урвищ. Я відправив у повітря кілька дронів, щоб ми могли перевірити вид з різних кутів, і ми кілька разів скоригували положення хоперів. Потім я встановив периметр. Це не було безпечно. І хоча в хоперах було кілька наборів для виживання, ніхто не запропонував їх використати. Люди поки що залишатимуться в хоперах, спілкуючись за допомогою комунікаторів та стрічки хоперів. Для людей це було не дуже зручно. Санітарно-гігієнічні умови були маленькими обмеженими. Але так було безпечніше. Велика і мала фауна пересувалася в радіосидії наших сканерів, цікава і потенційно така ж небезпечна, як і люди, які хотіли вбити моїх клієнтів. Я вийшов із кількома безпілотниками, щоб провести невелику розвідку та переконатися, що немає ознак чогось достатньо великого, що могло, скажімо, утягнути маленьких хопер посеред ночі. Це також дало мені можливість подумати. Вони знали про модуль управління або його відсутність. І, хоча Менса заприсяглася, що не доповість про мене, мені довелося подумати про те, що я хочу зробити. Неправильно думати про конструкцію, як про наполовину бота, наполовину людина. Це звучить так, ніби половини є розрізненими, ніби половина бота повинна хотіти підкорятися наказам і виконувати свою роботу, а людська половина повинна хотіти захистити себе і забратися звідси до біса. На противагу реальності, яка полягала в тому, що я був одним цілим заплутаним створінням, яке не мало жодного уявлення про те, що я хочу робити. Що я повинен робити? Що мені потрібно робити? Я так думаю, я міг би залишити їх, щоб вони самі впоралися. Я уявив, як це зроблю. Уявив Араду чи у пасті ворожих секьюнітів і відчув, як у мене все скрутилося зсередини. Ненавиджу переживати про реальність. Краще б я переживав про Сен-Чорі Мун. І що мені було робити? Відправитися в вглиб цієї порожньої планети і просто жити, поки не розрядяться мої батареї? Якщо я збирався це зробити, то треба було краще планувати і завантажити більше розважальних програм. Не думаю, що я зміг би накопичити достатньо, щоб протриматись до того часу, поки мої батареї не вичерпаються. Мої параметри показували, що це станеться через сотні тисяч годин. І навіть для мене це звучало як безглуздий вчинок. Оверс встановила обладнання для дистанційного зондування, яке допоможе попередити нас, якщо хтось спробує просканувати територію. Коли люди залізли назад у свої хопери, я швидко перерахував їх, щоб переконатися, що всі на місці. Менце чекало на трапі, даючи зрозуміти, що хоче поговорити зі мною наодинці. Я вимкнув звук на камері і рації. І вона сказала, «Я знаю, що тобі зручніше тримати шолом на але ситуація змінилася. Нам потрібно тебе побачити». Я не хотів цього робити. Зараз більше, ніж будь-коли. Вони занадто багато знали про мене. Але мені потрібно було, щоб вони мені довіряли, щоб я міг зберегти їм життя і продовжувати робити свою роботу. Хорошу версію моєї роботи, а не ту недолугу версію, яку я робив до того, як почалися спроби вбити моїх клієнтів. Я все одно не хотів цього робити. Зазвичай краще, щоб люди вважали мене роботом, – сказав я. Можливо, за нормальних обставин. Вона дивилася трохи вбік, не намагаючись встановити зоровий контакт. Що я оцінив? Але ця ситуація інша. Було б краще, якби вони сприймали тебе як людиною, яка намагається допомогти. Тому що я думаю про тебе саме так. У мене всередині все розтануло. Це єдиний спосіб, яким я можу це описати. Через хвилину, коли я взяв свій вираз обличчя під контроль, я зняв захисну пластину і разом з шоломом склав її назад у свою броню. Вона сказала «Дякую». І я пішов за нею в хопер. Решта складали обладнання та припаси, які закинули в салон перед самим зльотом. Якщо вони відновлять роботу супутника, казав Раті, вони не наважаться на це, доки не дістануть нас, відповіла Арада. Порація Пінлі зітхала сердито й розчарована. Якби ж то ми знали, хто ці виродки, треба обговорити наш наступний крок. Менса урвала балаканину і зайняла місце ззаду, де вона могла бачити весь салон. Решта сіли обличчям до неї. Ратті розвернув одне з пересовних сидінь. Я сів на лавку біля правої стіни. Звідти було видно відсік маленького хопера, в якому сиділа решта команди. І всі кивали головами, щоб показати, що вони слухають. Менса продовжила. «Є ще одне питання, на яке я б хотіла отримати відповідь?» Гуратін відчікувально подивився на мене. «Вона говорить не про мене, ідіоти!» Ратті похмуро кивнув. «Чому? Чому ці люди роблять це? Що їм це дає?» Це якось пов'язано з тими зафарбованими ділянками на карті, – сказала Оверс. Вона викликала збереження зображення на своїй стрічці. Очевидно, що їм там щось потрібно, і вони не хочуть, щоб ми або Дельтфол знайшли це. Менце підхопилася з місця. Ви знайшли щонебудь в результаті аналізу? У стрічці Арада швидко порадилася з Пхарадвач і Волеску. Ще ні, але ми ще не закінчили проводити всі тести. Поки що ми не знайшли нічого цікавого. Вони справді сподіваються, що це зійде з рук? Ратті повернувся до мене, ніби очікуючи відповіді. Очевидно, що вони можуть зламати системи компанії і супутник, і вони мають намір звалити провини на секьюнітів, але розслідування безсумнівно буде ретельним, вони повинні це знати. Занадто багато факторів було в грі. І занадто багато речей ми не знали, але я повинен був відповідати на прямі запитання, і навіть без модуля управління старі звички вмирають важко. Вони можуть повірити, що компанія, і хто б не були ваші бенефіціари, не заглянуть далі, ніж зламані сек'юніти. Але вони не можуть змусити зникнути дві цілі команди дослідників, якщо їхній корпоративній або політичній структурі не мають до них діла. Чи турбує їх Дельфоу? А ви? Це змусило їх усіх чомусь витріщитися на мене. Мені довелося відвернутися і подивитися у вікно. Я так сильно хотів закрити шолом, що мої органічні частини тіла спітніли. Але я прокрутив у пам'яті розмови з менцею і не зробив цього. Волеско сказав, «Ти не знаєш, що ми такі? Вони тобі не сказали?» У моєму початковому завантаженні був інформаційний пакет. Я все ще дивився на важкий зелений клубок за скелями. Мені дуже не хотілося згадувати про те, як мало я приділяв уваги своїй роботі. Я не читав його. А Рада м'яко сказала, «Чому?» Коли всі вони дивилися на мене, я не міг придумати гарної брехні. Мені було байдуже. Гуратін сказав, Ти думаєш, що ми в це повіримо? Я відчув, як ворухнулося моє обличчя, як застигла щелепа фізичні реакції, які я не міг придушити. Я спробую бути більш точним. Мені було байдуже, і я відчував невиразне роздратування. Ви в це вірите? Він сказав: Чому ти не хочеш, щоб ми дивилися на тебе? Моя щелепа так стиснулася, що у мене в стрічці з'явилося попередження про надійність роботи. Я сказав. «Вам не потрібно на мене дивитися. Я не сексбот. бот Раті видав якийсь звук напівзітхання-напівпирхання від роздратування. Це було спрямоване не на мене. Він казав, «Гуратін, я ж казав тобі, він сором'язливий. Оверс додала, «Він не хоче взаємодіяти з людьми. Та й навіщо? Ви ж знаєте, як ставляться до конструктів, особливо в корпоративно-політичному середовищі!» Гуратін повернувся до мене. «Отже, у тебе немає модуля управління?» Але ми можемо покарати тебе, просто дивлячись на тебе. Я подивився на нього. Можливо, до тих пір, поки я не згадаю, що у мене є зброя, вбудована в мої руки. З іронічними нотками в голосі Менса сказала. Ось, Гуратін, він тобі погрожував, але не вдавався до насильства. Тепер ти задоволений? Він відкинувся на спинку крісла. Поки що. Отже, він випробовував мене. Ого, це було сміливо І дуже-дуже нерозумно. Мені він сказав, «Я хочу переконатися, що ти не перебуваєш під зовнішнім впливом». «Досить!» – Арада встала і сіла поруч зі мною. Я не хотів проштовхуватися повз неї, тож вона затисла мене в кутку. Вона сказала, «Тобі треба дати йому час. До цього часу він ніколи не взаємодіяв з людьми і як відкритий вільний агент. Це повчальний досвід для всіх нас». Інші кивнули, ніби в цьому був сенс. Менса надіслала мені приватне повідомлення через стрічку – Сподіваюся, з тобою все гаразд. Бо я тобі потрібна. Я не знаю, звідки це взялося. Гаразд, це прийшло від мене, але вона була моєю клієнткою, а я – сек'юніт. Між нами не було ніякого емоційного контакту. Не було жодної раціональної причини для того, щоб я поводився як плаксивий людське немовля. Звичайно, ти мені потрібна. Я не маю досвіду в подібних справах. Ніхто з нас не має. Іноді люди не можуть втриматись, щоб не дати емоціям не просочитись в ефір. Вона була розлючена і налякана не на мене, а на людей, які могли зробити це. Вбити, отак перебити цілу команду дослідників і покласти провини на сек'юнітів. Вона боролася зі своїм гнівом, хоча на її обличчя не було нічого, окрім спокійної стурбованості. Через стрічку я відчував, як вона загартовується. Ти тут єдиний, хто не панікує. Чим довше триватиме ця ситуація, тим більше панікуватимуть інші. Ми повинні триматися разом, думати головою. Це була абсолютна правда. Я міг зарадити, просто будучися к'юнітом. Я був тим, хто повинен був забезпечувати всім безпеку. «Я весь час панікую, ти просто цього не бачиш», – сказав я їй. І додав символ «жарт». Вона не відповіла, але опустила очі, посміхаючись сама до себе. Ратті сказав, «Є ще одне питання. Де вони? Вони підійшли до нашого місця проживання з півдня, але це нам ні про що не говорить. Я відповів, я залишив три дрони на нашому місці проживання. Вони не мають функції сканування, оскільки хаб-систем не працює, але візуальний та аудіозапис все ще може працювати. Вони можуть зафіксувати щось, що відповість на ваше запитання. Я залишив один дрон на дереві, звідки відкривався дальній огляд середовища проживання, один під розсувним дахом над входом, а ще один всередині хаба, захований під консолю. Вони були в інертному режимі тільки для запису, тож під час сканування злими інспекторами дрони потонули б у потоці енергії, що надходила з екологічної системи місця проживання. Я не зміг підключити дрони до секс як я це робив зазвичай, щоб вона могла зберігати дані і відфільтрувати нецікаві частини. Я знав, що злі інспектори перевірять це, тому скинув дані з секс у систему великого хопера, а потім очистив її. Я також не хотів, щоб вони знали про мене більш, ніж уже знали. Усі знову дивилися на мене, здивовані тим, що у робота-вбивці з'явився план. Чесно кажучи, я їх не звинувачував. У наших навчальних модулях не було нічого подібного, але це був ще один спосіб, як усі трилери та пригоди, які дивився і читав, нарешті почали ставати мені в пригоді. Менса вдячно підняла брови. Вона сказала, «Але ти не зможеш зловити їхній сигнал звідси?» «Ні, мені доведеться повернутися, щоб отримати дані», – сказав я їй. Пінліна хилилася ще далі в зону дії камери маленького хопера. «Я зможу прикріпити один із маленьких сканерів до дрона. Він буде громізким і повільним, але це дасть нам щось більше, ніж просто аудіо і відео». Менце кивнула. «Зроби це, але пам'ятай, що наші ресурси обмежені». Вона постукала мене по камері, щоб я знав, що вона розмовляє зі мною, не дивлячись на мене. «Як довго, на твою думку, інша група залишиться в нашому середовищі існування?» Почувся Стогін Валеску в іншому хопері. «Всі наші зразки, у нас є наші дані, але якщо вони знищать нашу роботу...» Інші погоджувалися з ним, висловлюючи розчарування і занепокоєння. Я вимкнув їх і відповів Менці. «Не думаю, що вони там надовго затримаються. Там немає нічого, чого б вони хотіли». Лише на мить Менце дозволила своєму виразу обличчя показати, як вона хвилюється. «Тому що вони хочуть нас», – тихо сказала вона. І в цьому вона була абсолютно права. Менсе склала графік чергування, в тому числі і для того, щоб я міг перейти в режим очікування і провести цикл діагностики та перезарядки. Я також планував використати цей час, щоб подивитися Century Moon і відновити свою здатність справлятися з людьми на близькій відстані, не втрачаючи при цьому розуму. Після того, як люди влаштувалися, хто спати, а хто поринули в власні справи, я пройшовся по периметру і перевірив дрони. Вночі було гамерніше, ніж вдень. Але поки що до хоперів не наближалося нічого більшого за комах і рептилій. Коли я пробирався через люк великого хопера, Ратті був вахтовим, сидячи в кабіні і стежачи за сканерами. Я пройшов повз відсік для екіпажу і сів поруч із ним. Він кивнув мені і запитав. «Все гаразд?» «Так». Я не хотів, але мусив запитати. Коли я шукав постійне сховище для всіх своїх розважальних завантажень, інформаційний пакет був одним із файлів, які я видалив. «Я знаю». Але я звик, що все зайве зберігається на секс Пам'ятаючи, що сказала Менса, я розпочатав свій шолом. З Раті це було легше, бо ми обидва стояли обличчям до консолі. Чому всім здалося таким дивним, що я запитав, чи буде ваша політична організація сумувати за вами? Ратті посміхнувся в пульт. Тому що доктор Менса – наш політичний суб'єкт. Він зробив невеликий жест, повернувши руку долонію вгору. Ми з Альянсу Збереження, однієї з некорпоративних системних організацій. Доктор Менса є нинішнім адміністративним директором у керівному комітеті. Це виборна посада з обмеженим терміном повноважень, але один із принципів нашого дому полягає в тому, що наші адміністратори також повинні продовжувати свою регулярну роботу, якою б вона не була. Її регулярна робота вимагала проведення цього дослідження, тож вона тут і ми тут. Так, я почувався трохи по-дурному. Я все ще не міг прийти до тями, коли він сказав, «Знаєш, на території, контрольованій Альянсом, боти вважаються повноправними громадянами. Конструкт підпадає під ту ж саму категорію». Він сказав це таким тоном, ніби натікав мені. «Неважливо, ботам, які є повноправними громадянами, все одно має бути призначений опікун. Зазвичай їхній роботодавець. Я бачив це в новинних стрічках. І в розважальних стрічках, де боти були щасливими слугами або таємно закохані у своїх опікунів, Якби там було показано, що боти сидять і дивляться в розважальну стрічку протягом усього дня, і ніхто не намагається змусити їх говорити про свої почуття, мені було б набагато цікавіше. «Але компанія знає, хто вона?» – Раті зітхнув. «О, так, вони знають. Ти не повіриш, скільки нам довелося заплатити, щоб гарантувати заставу за опитування. Ці корпоративні засранці – грабіжники. Це означало?» що якщо нам коли-небудь вдасться запустити маяк, компанія не буде морочити голову. Транспорт прибуде сюди швидко. Ніякий хабар від ворожих інспекторів не зупинить його. Вони можуть навіть відправити швидший корабель безпеки, щоб перевірити проблему до прибуття транспорту. Застава за політичного лідера була високою, але виплата, яку компанія мала б здійснити, якби з нею щось трапилося, була поза межами діаграми. Величезна виплата, приниження перед іншими страховими компаніями та в новинних стрічках. Я відкинувся на спинку сидіння і застебнув шолом, щоб подумати про це. Ми не знали, хто такі ворожі інспектори і з ким маємо справу. Але я впевнений, що вони теж не знали. Статус менси був лише в інформаційному пакеті безпеки, що зберігався в секс-сістем, до якого вони ніколи не мали доступу. Якби з нами щось трапилося, то розслідування було б неминуче ретельним, оскільки компанія вічайдушно шукала б, в чому звинуватити бенефіціарів, які б вічайдушно шукали, в чому звинуватити компанію. Нікого з них не вдалося б довго дурити зламаними налаштуваннями секюнітів. Я не бачив, як ми могли б це використати, принаймні не зараз. Мене це не втішало. Я впевнений, що не втішило б і людей, якби вони знали, що ця дурацька компанія помститься за них, якщо або коли їх всіх вб'ють. Тож о півдні наступного дня я приготувався взяти маленький хопер і повернутися в межі середовища проживання, щоб, як я сподівався, забрати інформацію з дронів. Я хотів піти сам, але, оскільки мене ніхто ніколи не слухає, Менса, Пінлі і Раті теж пішли зі мною. Зранку я був пригнічений. Учора ввечері я спробував подивитися кілька нових серіалів, але навіть вони не змогли мене відволікти, реальність була надто настирлива. Важко було не думати про те, що все піде не так. І вони всі помруть, а мене розірве на шматки, або в мене встромлять ще один модуль управління. Гуратін підійшов до мене, коли я робив передпольотну підготовку, і сказав, «Я полечу з тобою». Це все, що мені зараз потрібно. Я закінчив діагностику силових елементів. Я думав, ти був задоволений. Це зайняло у нього хвилину. Те, що я сказав минулої ночі, так. Я пам'ятаю кожне слово, сказане мені. Це брехня. Кому це потрібно? Більшість з цього я видаляю з постійної пам'яті. Він нічого не сказав. Менсе сказала мені, що я можу не брати його, якщо я не хочу, або якщо вважаю, що це може поставити під загрозу безпеку команди. Я знав, що Горатін знову випробовує мене, але якщо щось піде не так і його вб'ють, я не буду заперечувати так, якби це був хтось інший. Я хотів, щоб Менса, Ратті та Пінлі не їхали. Я не хотів ризикувати ними а під час довгої подорожі у Раті може виникнути спокуса спробувати змусити мене говорити про мої почуття. Я сказав Менсі, що все добре, і ми приготувалися до старту. Я хотів відлетіти з заходу, щоб, якщо ворожі інспектори нас помітять, вони не змогли б визначити місце знаходження решти людей на основі мого курсу. Коли я був на позиції для підльоту до місця проживання, почало смеркати. Тож, коли ми долетіли, там була цілковита темрява. Люди не виспалися минулої ночі через тисняву і ймовірність загибелі. Менса, Раті і Пінлі були надто втомлені, щоб багато розмовляти, і заснули. Гуратін сидів у кріслі другого пілота і за весь час не промовив жодного слова. Ми летіли в темряві без світла, без сигналів. Я був підключений до внутрішнього обмеженого каналу зв'язку маленького хопера, тому міг уважно спостерігати за скануванням. Гуратін отримував сигнал через свій імплант, і я відчував його присутність, але не використовував його хіба що для того, щоб відстежувати, де ми знаходимося. Коли він сказав «У мене є питання», я здригнувся. Тиша, що панувала до цього моменту, заколесала мене оманливим відчуттям безпеки. Я не дивився на нього, хоча знав, що він дивиться на мене. Я не закрив шолом. Мені не хотілося ховатися від нього. Через мить я зрозумів, що він чекає мого дозволу. Це було дивно новим. Була спокуса проігнорувати його, але мені було цікаво, яким буде випробування цього разу. Щось, що він не хотів, щоб інші почули. Я сказав, продовжуй. Він запитав, тебе покарали за смерть шахтарів. Це не було повною несподіванкою. Думаю, вони всі хотіли запитати про це, але можливо, він був єдиним, хто був достатньо різким або достатньо хоробрим. Одна справа тикати в робота вбивцю модулем управління і зовсім інша тикати в робота вбивцю, який не підкоряється правилам. Я сказав ні, не так, як ти думаєш. Не так, як покарали б людину. Вони вимкнули мене на деякий час, а потім через певні проміжки часу включали знову. Він завагався. Ти не знав про це? Так. Це був би найпростіший вихід, чи не так? Органічні частини з більшого сплять, але не завжди. Ти знаєш, що щось відбувається. Вони намагалися очистити мою пам'ять. Ми надто дорогі, щоб нас знищувати. Він знову подивився на порт. Ми летіли низько над деревами, і я зосередив свою увагу на сенсорах місцевості. Я відчув потік свідомості Менце в ефірі. Вона, мабуть, прокинулася, коли заговорив Гуратін. І він нарешті сказав, «Ти не звинувачуєш людей за те, що тебе змусили робити. За те, що з тобою сталося». «Ось чому я радий, що я не людина. Вони придумують такі речі?» Я кажу, «Ні, це людська справа. Конструкти не такі дурні». Що мені було робити? Вбити всіх людей тому, що відповідальні конструктори з компанії були черствими? Звісно, уявні люди з розважального каналу мені подобалося набагато більше, ніж реальні. Але не можна мати одне без іншого. Інші почали ворушитися, прокидатися і сідати, а він більше ні про що мене не питав. Коли ми опинилися в зоні досяжності, ніч була безхмарною, а кільце світилося в небі як стрічка. Я вже скинув швидкість, і ми повільно рухалися над поодинокими деревами, що прикрашали пагорби на краю рівнини середовище проживання. Я чекав, коли дрони надішлють мені пінг, який мав би надійти, якби це спрацювало, і ворожі інспектори не знайшли їх. Коли я відчув перший обережний доток до мого каналу, я зупинив хопер і скинув його нижче лінії дерев. Я приземлився на схилі пагорба, подушки хопору розсунулися, щоб компенсувати падіння. Люди чекали, знервовані і нетерплячі, але ніхто не говорив. Звідси нічого не було видно, окрім наступного пагорба і безлічі стовборів дерев. Всі три дрони все ще були активні. Я відповідав на запити, намагаючись зробити передачу якомога швидше. Після напруженої миті почалося завантаження. З позначок часу я зрозумів, що безпілотники записали все, що відбувалося з моменту, коли я їх запустив, і до цього часу, оскільки ніхто не міг їм цього заборонити. Навіть не зважаючи на те, що частина, яка нас найбільше цікавила, була на самому початку, це було дуже багато даних. Я не хотів затримуватися тут надовго, щоб розібратися з ними самостійно, тому відправив половину з них у стрічку Гуратіну. Знову ж таки, він нічого не сказав, просто розвернувся в кріслі, відкинувся на спинку, заплющив очі і почав переглядати. Спочатку я перевірив дрон, що стояв на дереві, прокручуючи його відео на високій швидкості, поки не знайшов момент, коли він зловив гарне зображення корабля ворожих інспекторів. Це був великий хопер, новішої моделі, ніж наш. І нічого в ньому не викликало жодних сумнівів. Він кілька разів облетів територію, ймовірно скануючи, а потім приземлився на нашому порожньому майданчику. Вони, мабуть, знали, що ми пішли. Що на майданчику не було жодного літального апарату, і що на їхній зв'язок ніхто не відповідає, тому вони не стали вдавати, що прилетіли за інструментами чи обмінюватися даними про місцевість. П'ять сек'юнітів вивалилися з вантажних капсул, усі озброєні великими кулеметами, призначеними для захисту дослідницьких груп на планетах з небезпечною фауною, на кшталт цієї. Судячи з малюнка на нагрудних пластинах, два з них були вцілілими юнітами Дельтфол, мабуть, їх помістили в капсули після того, як ми звідти втекли. Три були ворожі інспектори з квадратним сірим логотипом. Я сфокусувався на ньому і відправив іншим. «Грей Кріс!» – прочитала пінлів голос. «Коли-небудь чули про це?» – запитав Раті, а інші відповіли, що ні. Усі п'ять сек'юнітів мали бути оснащені модулями бойового управління. Вони рушили до місця проживання п'ятеро людей, анонімно одягнених у полєві костюми з кольоровим кодом, вилізли з хопера і пішли слідом за ними. Усі вони були озброєні ручною зброєю, наданою компанією, яка мала використовуватися лише в надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з фауною. Я сфокусувався на людях настільки, наскільки дозволяла якість зображення. Вони витратили багато часу на сканування і перевірку на наявність пасток, що ще більше порадувало мене, бо я не змарнував час на їх встановлення. Але було в них щось таке, що змушувало мене думати, що переді мною не професіонали. Вони не були солдатами, так само, як і я. Їхні сек'юніти не були бойовими одиницями, а просто звичайною охороною, орендованою у компанії. Це було полегшенням. Принаймні, я був не єдиним, хто не знав, що робив. Нарешті я побачив, як вони увійшли в середовище проживання, залишивши двох сек'юнітів зовні, щоб охороняти хопер. Я позначив ділянку, передав її іменці та іншим для ознайомлення, а потім продовжував спостерігати. Раптом Гуратін підвівся і пробурмитів прокляття мовою, якої я не знав. Я занотував це, щоб пізніше подивитися у мовному центрі великого хопера. Потім забув про це, коли він сказав «У нас проблема». Я поставив свою частину завантаження дронів на паузу і подивився на ділянку, яку він щойно позначив. Це був дрон, захований у центрі. Візуально це було розмите зображення вигнутої опорної стійки, але аудіо було людський голос, який говорив «Ви знали, що ми прийдемо, тож я припускаю, що у вас є якийсь спосіб спостерігати за нами, поки ми тут». Голос говорив стандартною лексикою з рівним акцентом. «Ми знищили ваш маяк. Приходьте за цими координатами». Вона назвала набір чисел довготи і широти, які мені люб'язно ніс на карту маленький хопер, а також позначку часу. «У цей час, і ми зможемо домовитися. Це не має закінчитися насильством. Ми будемо раді відкупитися від вас або зробити все, що ви захочете». Більше нічого не було. Кроки згасали, поки двері не зачинилися. Гуратін, Пінлі та Раті заговорили всі разом. Менса сказала «Тихо!» Вони замовкли. «Сак'юніт, твоя думка!» На щастя, у мене вона вже була. До того моменту, як ми завантажили дані з безпілотника, моя думка була здебільшого «От лайно!» Я сказав «Їм нічого втрачати. Якщо ми прийдемо на цю зустріч, вони можуть вбити нас і більше про нас не турбуватимуться. Якщо не прийдемо, вони будуть шукати нас до кінця проєкту». Гуратін переглядав відео з місця приземлення. Він сказав ще одна ознака того, що це не компанія. Вони явно не хочуть переслідувати нас до кінця проєкту. Я відповів Я ж казав, що це не компанія. Менсе перебила Гуратіна, перш ніж він зміг відповісти. Вони думають, що ми знаємо, чому вони тут, чому вони це роблять. Вони помиляються, розчаровано сказав Оратті. Менсе нахмурила брови, намагаючись розібрати проблему для інших людей. Але чому вони так думають? Мабуть тому, що вони знають, що ми вирішили в один з ненанесених на карту регіонів. Це означає, що дані, які ми зібрали, повинні містити відповідь. Пінлі кивнула. Тож інші вже можуть знати. Це дає нам важелі впливу. Задумливо сказала Менце. Але що ми можемо з цим зробити? І тут у мене з'явилася чудова ідея.